Og velkommen til Kampen om Amerika, programmet om amerikansk politik fra kongressen.com. Vi er nået til anden afsnit af vores sommersærnersauner. Ja. Vi skal kigge på, hvordan det står til hos de forskellige dele af det politiske establishment. Og i dag er vi nået til demokraternes leder i henholdsvis uh, senatet og representanterens hus. Det er Chuck Schumer og Nancy Pelosi. Oh, og de har vel egentlig grund til at være meget glade? De har haft et uh, fantastisk 2021, begge to indtil videre. Mm. Altså prøv at tænke dig, altså, da Chuck Schumer han tog hul på 2021, der troede han, at han skulle til at friste endnu et år som uh, mindretalsleder mm. i senatet. Så uh, skete miraklet set med demokraternes øjne nede i Georgia, da de nappede begge senatspladser ved, mm. ved valget dernede. Og pludselig, jamen, på magisk vis, så var Chuck Schumer pludselig blevet flertedsleder. Godt og med spængelsmulige mandat, mandat, men ikke desto mindre. Så har de begge to øh, siddet med, øh, altså, med råpinden og, øh, og sat kursen for, øh, for hvordan, og, hvordan og hvordan tingene kører på Kærebs. De har formået at gøre det sammen med Biden, som øh, jo ellers har været umuligt også, blandt andet også for Obama i sin tid jeg typisk set jeg vil ikke sige de har totalt pacificeret, men noget der minder om pacificeret Mitch McConnell. Ja, de i hvert fald ikke Mitch McConnell kan i hvert fald ikke sådan, køre rundt og synge alle hans sædvanlige sange om alt det der forfærdelige og sådan noget. Altså de er, de virker som om de har lært meget af Obama tiden og fundet en måde at arbejde med altså skal, republikanerne skal finde på en ny strategi. Ja, yeah. og så må man sige så har de også øh Selvom der er uro i glæderen og men ud af de at holde sammen på, på tropperne og lave ting sammen med Biden, og øh, det i sig selv gør også, at de kan sætte tilbage på første halvdel. af 2020. Ja, jeg synes faktisk, det, det er en interessant pointe, du har, det der med, med, at der er uro og nogle ting, og det skal vi selvfølgelig tilbage til, men det er i virkeligheden den måde, de måske i virkeligheden mest nærmest Nancy Pelosi har egentlig været rimelig god til at få pacificeret det, den mest venstreorienterede del af baglandet. I hvert fald, de er selvfølgelig sure, de siger nogle ting og sådan noget, men det, men det er ikke gået all in bananza. Altså, Nej, altså det godt. Det her, det er kampen om Amerika i dag, om Pelosi og Schumer, og om deres succeser og fiaskoer det sidste halve år. Velkommen til. Så inden vi kaster os øh, ud i et, øh, kan man sige, det på amerikansk, kalder et report card for de her to, øh, det er altså nogle år siden, de begge to var færdig i skole, må man sige. Ja, det er det. faktisk noget af det, der sådan, det, ja, det kan godt blive et problem på et ja. tidspunkt. Inden han 50-60 år siden. <laughs> Jeg tror et minimum. Altså, ja, no, så skal man jo huske at blive medlem af kongressen. Ja. Og hvad der, hvorfor er det nu det så vigtigt? Og det er det. Det er det utrolig vigtigt, at det er det, fordi at øh, god journalistik koster penge, og det gør det også os. Til gengæld så kan man ved at blive medlem af kongressen støtte alt den dejlige journalistik vi laver her på stedet. både den her podcast, de artikler og analyser vi udkommer med, men for til de masterclasses som vi begynder at holde igen efter sommerferien. Den næste, den har vi den 17. august, der er det undertegnet og vores fremragende nye erhvervsdirektør mm. Tine, som har fornøjelsen der fortalte om, hvad skal der foregå her i løbet af efteråret i både amerikansk politik og den amerikanske erhvervsliv. Så alt det og meget mere dejligt kommer derud af at blive mm. medlem af kongressen. Så bliv det, vi bliver så altså glade. Det gør vi nemlig. Nå, hvis vi kigger på Paloche og Schuber, skal vi prøve at starte med at prøve at kigge på de ting, der er gået godt. Skal vi så ikke starte med, altså jeg ved godt, corona, det er jo gået godt, men vi er også enige om, at corona er jo ikke noget, de to egentlig, altså nu snakker vi vaccinationsting, altså, så meget ære kan de to jo ikke tage for den. Nej, nej, nej det er Biden. Hvis der er noget federalt, så er det Biden. Øh, ja. Og ellers ligger der også meget på delstatsniveauet. Ja. Så det er ikke så meget dem. Det, der er gået godt for dem... Først og fremmest... Det er, at de får gjort tingene. Altså, de viser, at de faktisk kan regere. Altså, de viser, at de med det ansvar, de har fået, det mandat, de har fået, rent faktisk også sætter handling bag ordene. At de er i stand til, at... Navigere i et stadigvæk betændt politisk miljø, at de er i stand til at, øh, ikke sige ignorere, men i hvert fald i stand til at øh, trumle videre på trods af republikanernes modstand, og også er i stand til at spille spillet på en så tilpas, man øh, sige, hardcore måde, at øh, de er med sammen med Biden til netop at presse, dem vi skal snakke om i næste program, ja. henholdsvis Mitch McConnell og Kevin McCarthy, til at sige en vi vil gerne have jer med, men øh, ellers kører køretor uden jer, og vi skal godt øh, vise jer en gang til, at øh, vi kan godt få alle vores folk til at gå i orden og, øh, mm. og rent faktisk stemme for de ting, som, som vi ønsker. Vi kan godt blive enige intern, så det... Øh... Ja, og det må vi sige, det er, et, det er jo et nybrud, at de kan blive enige fordi hvis der har været noget... Øh... Demokraterne har altid været gode til. <laughs> så det er <laughs> så, så det er faktisk ikke at være... Enige. De er faktisk gode til at være... De er, faktisk, de, de er gode til ikke at være gode til noget, ja. Altså når det handler. Men så sige, hvis man kigger på de konkrete ting, 1,9 trillioner i stimuluspakke, jeg ved godt, det er en Biden-ting også, men det er, den, den synes jeg godt, den Nancy til Pelosi og Chuck Schumer, også, skal han stor del af æren for. Det er, det er en kæmpe fjerde i hatten, og det er det frem for altså synes jeg. Det er, at det er en klar, klar platform for alle dem, der skal ud i en velkommen i 2022. De bare peger på det er bare brave på den og sige. Se hvad vi gjorde. Kan I mærke det er stabelt af? Ja, det kan I godt? Vil I stemme på os? Ja tak. Hvordan var de andre med? Nej. Jamen plus altså, det er måske også det, at man kan se deres erfaring og de dygtige håndværk. For det gik godt nok stærkt. Det gik. Er da jo rigtig klogt? Det gik hurtigt med mm. at få lavet den her stivemodusbane. Altså det, det er normalt noget der tager noget tid. Jeg spurgte rent til Obama og spørger, altså, det tog et godt stykke ind i foråret før at de landede det dengang da han overtog sig med finanskrisen hvor vi er slå bunden fuldstændigt af statskassen i USA her, altså, det var et, et vanvittigt tempo, øh, og det er jo imponerende, at de både fik det igennem alle de forskellige instanser osv., og, og fik det klaret af og stemme igennem, så Biden han kunne skrive det under. Altså, det, øh, det er imponerende. Det er, det er imponerende, men jeg synes, det der er interessant, fordi det, det, er jo, det er jo sjovt, når man kigger på det job, de to har så den ene del af jobbeskrivelsen i virkeligheden. Det er jo selvfølgelig at varetage det daglige arbejde og styre på medlemmerne af henholdsvis senatet og huset. Det er den ene del af arbejdet. Og, og drafte en masse politikforslag og alle sådan ting. Den anden del af, af opgavene i virkeligheden, der hvor de vil i få målet næsten en større del af succes på, det er, hvordan det går ved, ved, ved valgene. Det er, at de to skal jo støbe og være med til at sørge for, at det vil gå godt ved... Ja, det er næste gang, er det så et midtvejsvalg, øh, ja. og et gang efter et præsidentvalg. Men specielt midtvejsvalgene, der er de jo meget sådan... Altså det, det betyder virkelig meget, hvad, hvad, hvad, hvad, hvad det er for nogle kugler, de her to personer får støbt. Ja. Jamen, det gør det i høj grad, og derfor er det også vigtigt, at det lykkes både med, med stimuludsbakken først og fremmest, som er vanvittigt vigtigt, men altså, det er også vigtigt for at de kan stille sig op med infrastruktur som også ser ud til at lande nu, og så videre. Mm. Um, og hele tiden vise, at de er regeringsduelige, for det er tit det, som republikanerne prøver at angribe dem på og sige, ja, at gøre, der er jo ingen grund til at give de der demokrater noget som helst mandat, for de kan jo ikke finde noget at bruge sådan noget alligevel. Og når de så egentlig får det, så skændes de internt, i stedet for at, at, at gøre noget. Og det må man sige, der har de i hvert fald fået gjort det, øh, kritikken til skamme her, netop fordi, at de får faktisk udrettet noget i øjeblikket. Jeg synes så, det der er værd at tage med her også, det er, at på en eller anden fasong, der har... Jeg ved ikke, om det er i at man kan sige, at hun har påtaget sig det. Men jeg tror faktisk man ikke, man skal undervurdere, at det faktum, at yeah, Biden har været udsat for kritik fra republikanernes side, men ikke i nærheden, er så meget som Nancy Pelosi. Ej, ja, hun er blevet... Det er ligesom hende, der retter deres, mm. deres redde imod, mod Trump i særdeleshed. Ja, nu er han så også blevet vred på, på Dr. Fauci, men, men <lød <lød jeg har helt til videre med hvem <lød> Og også. en længere liste af republikanere. Ja, en andre mennesker, han heller ikke kan lide. måske også nu sin egen tvivl, så hvem ved men, <lød> Men Nancy Pelosi er ligesom blevet den nye øh, republikanske yndlingsmodstander, og hun tager det jo med stor i mm. Det er godt, at Trump aldrig har rigtig har dyr, ikke? Jo, det er jo ikke godt. Men, øh, men det, i det tilfælde her med Pelosi, må man også bare sige, at øh, jamen, hun er almindeligt driftsikker i forhold mm. til... Øh, til både at øh, abstrahere for alle de angreb, der kommer, samtidig med, at hun skal balancere en gruppe. Og vi skal bare lige huske mm. igen, vi startede det først. Altså, det er hende, der har de mest besværlige mm. øh, at skulle holde styr på i, i, i forhold til Venstrefløjs baglandet. Det er hende, der har AOC siddende. Det er hende, der har Ariana Presley siddende. Mm. Det er hende, der har det der, man kalder for The Squad siden. Det er hende, der har hele den her Venstrefløjs -øh -øh gruppe siddende. Jamen, jeg tror, hun har en fordel. Det er, at de besværlige hundersidende. De er besværlige, fordi at der er spændet af det, de mener politisk, er meget langt. Ja. Men det er dog mennesker, der ligger inden for det, vi man kan kalde normalbarometeret på fornuftsskalaen. Hvis du er med på, hvad mm -hmm. jeg mener. Altså, Margaret Green. Det er ikke sådan inden for normalbarometeret på fornuftsskalaen. Det er nogle andre ting. Altså, de, har ikke, de er ikke på samme måde helt så mange af de der sådan helt gagalak løskanoner. En gas har de heller ikke gået rundt. Og så tror jeg, at hun har en anden fordel. Og jeg ved godt, at jeg har sagt det til udødelighed. Men jeg tror på sin egen absurde måde, at noget af det bedste, der er sket for demokraterne, det er, at de har oplevet at tabe et valg til Donald Trump, fordi de ikke kunne finde ud af at gå i samme tak og ævle og kævle internt. Det tror jeg simpelthen gør livet så meget nemmere for dem. Så ja, du kan godt se en AOC, eller dem, der ligger endnu længere ud til venstre for hende, være sure i øjeblikket, men, men, men, men der er simpelthen en grænse for, hvor langt det går. Det er den ene, det er den ene pointe. Og så tror jeg, og det, det er jo også omstændighederne, der har tvunget dem til det, men det, de har været nødt til at starte med, politisk, at bruge energien på. Først corona, det kan man sige, det er meget federalt, men de har dog skulle bakke op og vedtage alle mulige ting rundt om, og så har du den her 1,9 trillioners støttepakke, den var faktisk stor nok til, at de fleste fløje lidt kunne få, hvad de vil have, men de var også nødt til at stå sammen. Og nu infrastruktur, det er også svært. Ja, alle får ikke, hvad de gerne vil have, og nogen er utilfredse, men alle er dog i det mindste glade for det, der kommer. Altså, så jeg synes også, de har fået meget for æret i, at de har ikke været ude i noget, hvor, øh, hvor nogen skulle bløde hjerteblod. Jeg bare komme med et eksempel. Så i virkeligheden så fik Danmark jo her, var det i forgårs, en øh, en ny stor infrastrukturpakke om veje og motorveje rundt i vores, øh, lille, vores lille land. Yeah. Og det er noget af det var jo også her, at næsten alle partier var med. Mm -hmm. Og det er jo fordi, jamen, man vil, man vil hellere være en del af det, end man vil være udenfor, ikke? Altså, mm -hmm. og, og det er ikke rigtig hjerteblod, altså, hvorimod, hvis de nu, lad os nu sige, at uh, demokraterne, og det er selvfølgelig det, Chuck Schumer det var super skarp til, alt det, de i virkeligheden kan blive rigtig uvenner over, og vi vender lige tilbage til en enkelt ting, det har de med minus immigration. Det har de faktisk været gode til at skuffe foran sig. Ja. Yeah. Og det synes, jeg er, det synes jeg er meget skarpt set. Altså, eller, det er også tilfældigt måske. Eller hvad tænker du? Jamen, jeg er enig, jamen, jeg tror bestemt ikke, det er tilfældigt. Altså, mm. det er de simpelthen for erfarne og for dygtige mm. til, at det kan være. Æ, så det er jeg fuldstændig enig med dig i, og det er jo klart også, altså, hvis du lige får en stund, så vender blikket over mod Chuck Schumer. Yeah. Altså, der har, du en, der har du også en mand, som i hvert fald tidligere har erfaret, bare tilbage under obama Ja, det er godt nok besværligt at holde styr på, øh, <laughs> på venstrefløjen. Altså, tage TPP-forhandlingerne, øh, hvor at, øh, man jo stod og tænkte, jeg ved ikke, hvordan man skal styre Elizabeth Warren og Bernie Sanders og de andre. Warren i dels var jo virkelig på Kristin Og det er lidt tilbage til det der, vi også har talt om i andre programmer her i løbet af foråret. Chokket over, at Tab til to Trump gør, at de alle sammen pludselig mm -hmm. er rettet ind, og så siger, men, så må vi heller. Og det gælder også, øh, altså, ikke fordi Bernie Sanders, øh, altså... Han er ikke ude i sin allermest besværlige fasong i, i den her tid. Nej, altså tværtimod, han virker utroligt pragmatisk. Han, han vil gerne bare have ting gjort, og jamen, så må jeg også bøje lidt af. Og jeg ved godt, at det jeg normalt tidligere har været utrolig besværlig og utrolig kompromisløs i min attitude. Men det stopper nu, fordi nu vil jeg bare gerne være en del af det her hold, så vi kan trække USA i den her retning. Nå, og man, og jeg, langt tror jeg, da, jeg tror også, at han har droppet sin præsidentambition, og det hjælper også lidt på det nogle gange, ikke? Han skal ikke markere så meget. Vel. Men jeg tror faktisk, at det er det med, og så, og, så, og så glæder jeg mig til at se, hvad der sker, når de skal til at gøre. Jeg synes faktisk, at de eksempler, du kom med, var gode, fordi der var der også noget med, der var virkelig principper på, på spil for ja. nogle af dem. Ikke? Og, altså, infrastruktur. Ja, vi kunne godt tænke os, at der var kommet mere klima, mere infrastrukturpark, men det kan være, at vi får det et andet sted. Ja, ja. Altså, de, de kan sådan hele tiden... Der er ikke kommet de der sådan... Øh, altså, der er ikke kommet sådan en rigtig breaking point Nej. endnu. No. Der er ikke, det er jo ikke alt, der er gået godt. Nej. Der er i hvert fald specielt to ting, her på min liste, som ikke er gået så godt. Lad os starte med den, vi lige teasede for på lidt siden. Det er immigration. Det... Er det er bare svært. Det er bare svært, ja, det er svært, fordi de ved ikke rigtig, hvordan de skal håndtere det. Det er det samme, som vi taler om i udsendelsen om Biden og Harris. Det er svært også for Pelosi og Schumer at finde ud af, hvad er det dog, vi skal stille op med det her. Fordi <laughs> øh, det er bare nemmere at være republikaner, hvad angår immigrationen, for der kan du bare køre hardliner-linjen. Ja, de vil lidt det samme i forskellige afskygninger. Ja, og det vil de til gengæld ikke hos demokraterne. Og selvom at, øh, at man prøver at se, om man kan løse det på en eller anden fasong så er der godt nok også meget det, der begynder at smage en øl. Altså ja. det er jo som regel, det toppolitikere gør, når de egentlig godt ved, hvad de gerne vil, men ikke helt klar til at betale prisen for det, så nøler man. Man der en kommission. Ja, og så efter et stykke tid, så håber man på, at folk har glemt det, og så øh, kan det være, der er sket noget andet. Men det er et problem, mm. og det er et problem for dem, og det kommer til at fylde noget også i forhold til... Øh, til både midtvejsvalget i 2022, og også det valg, hmm. der venter i 24 hvor der så også er et præsidentvalg som en del af pakken. Hvor meget, synes du, er det op til Pelosi og Schumer at finde en løsning på det her immigrationsting? Altså, fordi det er meget, at der jo ikke sådan... Altså, der er jo ikke nogen, der vil for, vil for alvor tro, at der kan komme en gennemgribende ændring af lovene, så er det ikke mere i virkeligheden noget, der foregår på federalt niveau, at man kan finde nogle forskellige måder at administrere det, der ligger på i forvejen? Jo, altså, det, jeg vil sige... Der, hvor jeg måske kan se for mig, at de vil være mest aktive for at prøve at gøre noget, er omkring de her dreamers. Jeg mm. tror simpelthen ikke på, at de tør uh, gå all in på noget som helst ned langs grænsen. Der tror jeg bare, at det bliver lidt det roderi, som, uh, som der har været sådan nu på, på godt og ondt. Jeg tror simpelthen ikke, de tør, uh, fordi det er det samme, som de ejer det endnu mere, end de gør i forvejen. Og hvis de gør det, jamen så er det også det samme, som at så har republikanerne i hvert fald fået alt, skøds for æret til at åbne den flanke. Så jeg tror, at der vil de gøre noget, eller vil i hvert fald ikke sig i for at gøre noget, det omkring Dreamers. Og det er jo de her cirka 11-12 millioner illegale emigranter, som lever i USA. Og nogle af dem har jo ledet der i årtier. Nogle af dem har endda ledet der, så længe de både har fået børn og børnebørn, som så er legale amerikanske statsborgere. Det tror jeg måske er der, hvor de kommer til at lægge mest energi, men jeg tror til gengæld ikke på, at det er det, der står øverst på deres priorliste. Det tror jeg simpelthen ikke på, for det er betændt, og det er i hvert fald det samme som, når de tager fat på det emne, oh. så stopper det. Altså, nu er det ikke, fordi der er meget progressivitet i øvrigt på tværs af partiskældene øh, omkring samarbejde. Der har været lidt omkring infrastruktur forløb endnu men det er jo ikke fordi, at den store tværpolitiske forbrydning er øh, kommet til Kapsel her i løbet af det første halvår over 2021? Nej, men, men, men det der dog er, det er, at demokraterne er nogenlunde enige om, hvad deres holdning er til dreamers. Og så tror jeg faktisk, man kan begynde at se, hvis man lige snakker om, også konturer af, at du siger, at de vil ikke gøre noget nede ved grænsen. Det er jo også fordi, jeg ser i hvert fald begyndende en af, at de faktisk har en reel politik, hvis man lige trækker den yderste venstrefløj ud, ja. og kører en rimelig hård linje nede ved grænsen. Vi vil ikke have flere illegale indvandrere ind i, øh, i USA. Og nej, vi skal selvfølgelig behandle børn og familier og alle andre, der ført kommer ind over grænsen og bliver fanget pænt. Men nej, vi vil ikke have flere. Og det er faktisk politikken nu. Altså, det, var en politik, det var egentlig også en politik under, under Obama, ja, man men jeg er enig med dig i. Det er det her med dreamers. Det. Det, det er de nok nødt til at adressere på en eller anden måde. Ikke? Fordi det er jo egentlig noget, de som parti er ret enige om. Ja, altså. Ja, og det er måske også det, de har mest øh, Hvis man nu kan snakke om at vinde... være. Ja, de har vinde. sådan cirka 10 millioner vælge. Ja, potentielt set. Altså, jeg vil så sige, lur mig. Jeg skulle kende republikanerne meget dårligt. Om ikke de nok skal prøve at finde måder... Ja, så må at sætte, ikke, så må de ikke stemme, før de er gået ni gange rundt om blokken og kan svømme hen over Lake Michigan. Altså, altså noget, der skal nok ja, ja. blive sat snuble op, fordi det er republikanerne 100 meter mestre i. Ja. Men det er rigtigt der ligger en potentielt meget stor vælgegevinst, ja. øh, hvis de her mennesker kan få lov til at blive registreret som statsborger, få lov til at og ja. få nogle amerikanske det det. borgerrettigheder. Ikke? Ja. Og det interessante er faktisk, hvor, mange, hvor hvor nogle af de her store grupper er, fordi ja, mange af dem lever i Kalifornien eller steder, men der er ret store grupperinger i stater som Nevada, Arizona, faktisk også North Carolina, hvilket er kommet mm -hmm. på mig. Og så har du lige nappet tre svingstater og øh, svunget godt over i øh, den, øh, den blå lejr. Altså, det er der ikke nogen til Nå. Og så vil jeg faktisk pege på et sted, hvor jeg siger, det så godt nok ikke særlig kønt ud. Eller at sige, hvorfor bruge så meget politisk kapital på noget, som ikke kom til at flyve? Og det er jo 6. januar ja. angrebet. Der har både været diskussioner om en rigsretssag, den døde. Og man kunne ikke engang få en kommission på plads. Og en undersøgelse. Øh. Det, det. Jeg synes også, det der går galt, det er, at de forfalder lidt til gamle vaner. Jo. Jamen, jeg er enig i, ja, det er, er sådan at de har et blindt punkt, når det handler om Trump. Jeg tror ikke, det er som om, jeg tror, de har et blindt punkt. Jeg tror, det hedder et stort, væskende, åben betændt, sår. Jamen, det, er, det virker sådan at det er sådan at, ja, Det at, de, at, at de det ved de simpelthen ikke, hvordan de skal finde ud af at lade være. Mm. Eller i hvert fald at, at... Eller håndtere lige så cool, som de... Jeg synes, de gør mange andre ting. Ja. Øh, eller i hvert fald det første halvår over 21 har vist, de kan finde ud at gøre med andre ting, men det er så om at de bliver overmandet af deres øh, ivre følelser øh, for at øh, ja, at komme efter ham, fordi okay. han var efter dem, ikke? Ja, jeg, jeg er fuldstændig enig, at det kan ikke styre. og vi er enige om, at vi behøver ikke dykke så meget ned, det er så bare ikke køntet. Nej. Og de brugt vanvittigt det jeg tænker på, det er, at man fik brugt vanvittigt meget politisk kapital, hvor man faktisk måske kunne have vundet noget over for specielt republikanerne og nogle udsatte medlemmer hos republikanerne, hvis man havde det ligge, altså, eller været mindre sådan pushy og udstillende omkring det. Det at være en meget god idé i amerikansk at lade være med at rende ind i sager, som du ved, du taber, og de kunne godt se skriften på vej Ja, men også det der med, altså noget af det, der jo altid er dumt, det er jo, og hvis du har nogen, øh, hvis du har nogen, du med samarbejde med, så skal du lade være med at dem, ikke? Altså, og det gjorde de jo sådan, øh, altså, det tangerede, det de forsøgte, det var jo også udstilling og ydmygelse af nogle af deres republikanske, og det, det vil sige, de har jo også et problem i, at de har en base, der gerne vil have det her gjort. Det vil sige, at de, er nødt til at, de er nødt til at foreslå det, de nødt til at køre. Jeg er ikke derude, hvor jeg siger, at de skulle ikke have kørt processerne. Jeg siger, at de kunne have kørt dem mindre ophisset. altså Fordi det, det blev jo et stykke taget, at sige, dem det dog ned og sige at basen får processen, men der er jo ikke nogen grund til at udstille øh, altså, folk, der måske ligger, og man kan lave en infrastrukturaftale mere om en måned. Altså. Det er sådan set bare min pointe. Jamen, jeg er mere enig. Jeg vil sige, den sidste ting, vi lige kan med her øh, i, i den her runde omkring Pelosi Schumer i det her program, det er, der ligger, om det allerede bliver efter sommerferien, eller hvornår det bliver, men der ligger på et tidspunkt et potentielt ret stort problem under Nancy Pelosi's bord. Og det er, at øh, man skal finde ud af, hvem skal sidde der efter hende. Ja. Øh, det er, altså... Punkt 9, dame over 80. Mm. Øh, så det vil sige, det er jo ikke mange, mange lange år foran sig, hun har i, i den her position. Øh, den mand, der er... Altså, det er jo sådan en ren øh, britisk kongehus, det her. Fordi ham, der er nummer to, øh, Stanley højre mm. som... Øh, og han er så vidt husker det 5 eller 76 han er også øh, så altså, han er jo dermed ikke en mand der skal afløse han kan han, han kan tænke på dansk ja men det er fordi han er halvt hans far er dansker Ja Æ, Sten Højer er også blevet til Stenni Højer ja, det, er det det er fantastisk ja formand for det danske kokos mm. Nå, men det der er som at faktisk ikke med det er sådan noget, man hiver frem med festlige lejligheder, når vi her den danske minister. We are the Davis Corpus. but ja, who are you? you? We are me. What do you do? Vi uh, um, er. Men der er jo der så den lille detalje, at den mand, som AUC faktisk øh, slog internt i, øh, i Bronx tilbage der i 2018. Ja, det er det. rigtigt. Joe Crowley. Det var faktisk ham, som man egentlig havde tænkt var ham, what? der måske skulle være det. Så rød han ud. Og så er de jo gået og kigget lidt rundt, og tænkte sådan, hm, hm, hm. Nå, hvem kunne det så være, øh, sige, pff, det kan vi snakke om igen efter sommerferien, fordi det kommer til at fylde noget. På et eller andet tidspunkt mm. begynder den her snak i stigende grad at, at florere om, hvem er det egentlig, der en dag skal overtage efter Nancy Pelosi? Ja. Er det en Adam Schiff? Mm. Er det en Hakim Jeffries? Eller hvem er det? Øh, det tror jeg faktisk, er to af de bedste på i øvrigt. Ja, det tror øh, jeg ja, du skal... Altså hvis vi lige skal lave så du skal sidde på et sikkert mandag, du skal ikke risikere at tabe, og, og du skal kunne samle dit eget parti, men du skal også kunne snakke med modparten, og du skal helst kunne føre en samtale med det hvide hus også. Altså, og du skal kunne køre noget disciplin, ikke? Det er ikke noget nemt job. Nej, det er det ikke. Det er det bestemt ikke, men, øh, men den kommer på et eller spørgsmål. Om den aldrig kommer til efteråret, om den først kommer i løbet af næste forår, eller hvornår den kommer, men den kommer. Det er der om. og det bliver noget, som også bliver i hvert fald en øvelse for Pelosi, at håndtere øh, det her spørgsmål om affølgen, fordi der er ikke rigtig nogen klar affølge på noget tidspunkt, fordi ham, der er hendes højre hånd, er næsten ikke så gammel, som hun selv er. måske måske ikke ham. Nå, men hvis vi kigger på det. Hvordan er formen? Og den er god. Den er god? Det synes jeg. Øh, jeg synes, det der er... Øh, altså, er den danske landshold god, eller...? <laughs> Nå, det er jo for, når, når det her program bliver sendt, så... Øh, Altså, lige inden vi skal til at spille Europamesterskabsfinale, ikke? Jo, det er det. <laughs> Eller hvordan er det nu? Ja, ja, sådan, er dagen efter det, er, øh, det er klart, det er... Øh, Hvis vi kvalificerer os, man må ikke tjenge De er øh, de godt kørende, ja. de to her. Altså, de, de, de har fået gjort en masse vigtige mm. ting. De har fået lagt fundamentet til at kunne føre en, en fornuftig midtvejsvalgkamp næste efterår i 2022. De har holdt ro så meget som det er overhovedet muligt internt i begge kammer. Det er godt nok også en bedrift, for det plejer demokraterne at have meget svært ved at kunne finde ud af. Og de går godt i spændt med Biden. Mm. Altså, det er samarbejdsrelationen ned mellem The Hill og... Oh, de har og det det kend de kendt ham i mange år. Altså. Ja, de er, er, er jo jævnalderne. Det er, er jævnalderne, jævn jævn ikke? Men øh, ikke desto mindre. Så, det en gang på præeren i 20'erne. Ja, da man, øh, da man fik strøm derude, <laughs> der, øh, der, der lærte de hinanden at kende. Men det er jo klart, det er jo det, det handler om. Det var det første ved telefon. Ja, Nej, nu, skal nu, jo. Nu, skal, nu skal det nu skal vi <laughs> være søde, men det er jo, pointen er jo bare, at de, de kender jo også hinanden. Og det er, de arbejder sammen i mange år, og det er... Øhm, det er jo bare også det, der viser sig nu. Altså, Erfaringen bør som altid være en fordel, og det må man sige. Ligesom vi taler om det i forhold til udsendelsen om Biden, øh, jamen, i forhold til, til Schumer og Pelosi, det er altså folk, der kaster billedet, og de viser lige nu, at der er en grund til, at de sidder, hvor de sidder. Skal vi ikke sige, det var ordentligt? Det var ordentligt for nu. Det var, det var en uh, status på uh, det uh, demokratiske parti. Anden afsnit i øh, vores sommerserie om, øh, hvor vi tager, et, øh, ligesom tager temperaturen på amerikansk politik. Hvis du vil have meget mere amerikansk politik, husk det nu. Bliv nu medlem af kongressen.com. Det foregår sjovt nok inde på, Anders. Kongressen.com. Det var det. Tak for i dag.